أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ولبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم وأستمسك بسنتهم إلى يوم الدين Allahuma la ilma lana illa ma'allemtena la Allahuma alimna ma'infa'una va'anfa'na vima'allemtena vazidna ilman ja'alim Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da smo od umeta Muhammeda sallallahu alihi wasallam i da posebno doživdavamo mjesec Ramazana Salavat selam njemu pečatu svih poslanika Salavat i selam njemu koji je zagovornik umeta svoga Gospodaru, našu molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da nas počastiš da se na najbolji mogući način koristimo onim znanjem kojem se nas ti poučio. Gospodaru, milošću svojom uvedi nas među čestite rogove svoje jer znamo da svojim dijelima to sigurno nismo zaslužili. Amin. Nastavljamo druženje sa hadicima Resulullaha sallallahu alihi wasallam i jedna od najopasnijih bolesti koje čovjek može upasti jeste da kada pomisli da ne može stići sve ostavi sve pomisliš pomisliš da nisi u stanju da učiniš ono dobro koje u tvojim očima veliko, pa ostaviš ono dobro koje si bio u stanju da učiniš kažeš učit ću svaki dan ako Bog da pođusku a pa onda vidiš nakon dva dana da ne možeš. Pa ostaviš barem pola džuzna mogu se pola džuzna učiti. Velika je spletka šetana. Pogotovo kada nas napada sa strane djede. Jedan od osnovnih principa našeg druženja, je velhamdulillah, nastalo smo u Ramazanu jeste da je Allahu najdraže dijelo, kao što nas je obavijestio Resulullah s.a.v. ono u kojem se ustraje Jer čovjek može na papir staviti puno toga, ali ako nije u stanju da izmese 10% toga, onda je šeita njega o manu okoristeći njega samog. Uvijek je vidno da insan vjernik i vjernica imaju ciljeve realne. Izbog toga uvijek nastojite da mijenjate svoj život kroz konstante. Ne bi gospodar dao nama 30 dana Ramazana ta da neće da mi izgradimo kod sebe konstant. Jer namisli 30 dana posti, a počasti da budeš zdrav, 30 dana ćeš kod sebe grad tu osobinu da ti, da ti kontroliš je svoj nagon prema hrane, a ne da hrana tebe kontroliš. Kao što je Rasulullah s.a.v. rekao Bi haser imri in luqa imatun yukimna salgahu. Kaže dovoljno je čovjek, kaže Rasulullah sellem dovoljno mu je nekoliko zalogaja, pa da mu kičma uspravna ostane. U smislu da da normalno živi. I kada su Hazreti Omeru poslali ljekara, nakon preseljenja Resulullaha s.a.v., on je rekao nema ljekar ne treba. Kaže, zašto? Zato što njihovi ljekari liječe hranu, a mi smo narod kojeg je Resulullah naučio da ne jedemo dok ne, ogladnimo. A kada smo ogladnili, kad jedemo, da se nikada ne prejedimo. I u mjesecu Ramazanu Mi učimo sami sebe ti mi. Tim edebima Rasulullaha, wasalam, kao što je Hazreti Abdullah ibn Omer rekao kada su mu donijali frašak iz Perzije, kažu šta je to? Kaže, to je nešto tipa ovoga gaziranog našeg. Staviš u vodu i kaže, kad se dobro najedeš, kaže, onda to popiješ i provari se. Kaže, živi bi nama vijeli od kad smo povjerovali u Muhameda svoje stomake i nismo do vrha napunili. Zašto? Jer kad je čovjek u prepun stomak, Niti može i badet, niti može zikrit, niti može kurahan učit, niti može rodbinsku vezu održavati, niti će učinit dobročinstvo prema roditeljima, niti će pomislit na neko zašto, ili mu se spava, ili mu se leži. I to je nešto što uzrokuje osorost i grubost srca. Jedan čovjek je lijepo govorio prije nek što se sjetimo Fatihom, imama Buhari, kaže nisam znao šta znači glad dok Allah me nije počastio da živim Ramazane u ljetu. Pa kaže kako dan je dugan. A ja u jutru sa sabaha moram početi raditi. Pa do 12 sati. Stomak mi se počne uvrtati veće. Pa kaže na večer. Kaže iza ik Indije. Predvečer. Kaže veći mi počet. Počne mi se kaže nesvjestati od vlad. Kaže onda okrenem na televiziji. Kaže ove ljude koji umiru od vlad. Kaže tek onda ja razumijem dio njihovoga bola. I, njihove, i njihovoga devera. I njihovih te godine. Da se sjetimo onako kao što smo uvičajili tovom i Fatihom imama Buhari ječi u hadijskom zbirku čitam vadaj lillahi al-Fatih došli smo do desetog ponlavlja u knjizi o abdestu vi znate braće i sestre da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao fadlu l'alimi ala abidi, l'abidi kefadli ala jednakum vrijednost onoga koje učen nad onim koje pobožen je kao da je nosmeni poslanika nad najslabijim od vas. Zašto bez znanja čovjek može čitam život klanja, a nikada nije naučio koji su farzovi ibadeta, čitam život klanjao bez obresti. I zbog toga, ako se sjećate, prije 3-4 godine kada smo u Cerbe bojđani bili, el, kaže ima Buharija, kaže el ilmu qabla al-qawl wal amal, kaže uvijek je, kaže, znanje prije riječi i prije djela. Jer ako imaš znanje, onda su riječi, djelo ispravi, Ako nemaš, onda ti misliš da činiš dobro, a u biti činiš loše. I zbog toga, ovo deseto poglavlje nam govori kako je Resulullah s.a.v. na koji način je on negrađivao ljude. Na koji način se on obhodio prema ljudima. Kaže, babu odarilma i indalhala. Sasvim jedna obična stva. Kaže, poglavlje, staviti vodu Na mjesto gdje će osoba obaviti nušt. Na prvi pogled puno je vrijednije na hranci romaha. Na prvi pogled puno je vrijednije čak i dobročinstvo prema roditeljima. Na prvi pogled bezbroj stvari nam se čini vrijednije od toga, a vidjet ćete šta hadis Resulullaha govori. Kaže, Hadesena Abdullah Ubnul Muhammed, prednio nam Abdullah sin Muhammedov, kala Haddesena Hašim Ubnul Kasim, prednio nam je Hašim sin Kasimov, kala Haddesena Vorka, Od Varka, od Ubejdullaha, Ibn Ebi Jezida, od Ibn Abasa radijallahu anhu, enne Nebija sallallahu alaihi wa sallama ta', ta. Dehal al-hala, kaže šta se desilo, Ibn Abasa bisuje. Vidio sam i rovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, onako kako nas je on naučio, kada čovjek obavlja nuždu da se udali od ljudi. U ta doba nije bilo, onako kako je kada smo na izletu, ili negdje u prirodi. Udalji se da te niko ne vidi. Kaže vidjeli smo da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam se udalio kako bi Vodatu, levu vodu, pa sam ja uzeo vodu i stavio tu vodu kad se Rasulullah vrati da bi mogao oprati ruke ili eventualno abdesti šta želi Rasulullah s.a.v. Kale, men voda, hada, odmah, subhanallah, kratka rečenca, ko je ovo učinio? Pravi odgajatelj, kad primijeti neku plemenitu crt, pokušava da je razvije ne samo kod svoje djece, kod svoji prijatelje, vidiš neko da podstavljeni ga da još bude darežljiviji, Vidiš neko klanja po noć mašla, pa ti klanjaš, ali neka to bude između nas, ja te vidio, da ti Allah dragi pomogne u tome. Vidiš nekoga vrijedan na fakultet pohvali ga, pojačaj mu tu ja, plemenitu crtu. Kaže, Rasulullah, ko je ovo učinio? Sa uh, Pa kaže Ibn Abbas, ja mu nisam rekao, nego su mu ljudi rekli. Ibn Abbas je probao šta da uradi? Da sakrije, da sakrije dobrodjel. Jedna od karakteristika vjernika i vjernice jeste da sakrivaju sva dobra djela što više imamo dobrih dijela za koja zna samo uzvišenih stvrte zašto je gospodar rekao u hadisi kuci e so bi. posti je mol i ja zna njega jer niko ne zna jel ti u istinu postiš niko, samo gospodar to je tvoje unutrašnje stanje mogu se zatvoriti što kaže jedan, kaže, bio sam na iftaru pa domaći nije postio i stavi hanuman njegova, kaže hranu on kao imam, kaže uzmem ja jednu kašku i on jednu i on ostavi Kaže, dođe drugo, jelo, ja uzmem jednu kašku, on jednu kašku, on ostaje i ja ostavim, spi me domačna. <laughs> kaže, hanuma njegova, pusti njega, Efendija, on je malo prije pri prije iftara, kaže, jedi ti. Nije ni postio. Zvukano. Zato što samo gospodar zna. i zato je taj posebnosti badeta, posebnosti badeta posta, jeste u tome što je to između tebi, tebi i gospodare. Samo gospodar zna koje u istinu postaće. A Resulah nam je rekao Mnogo je postača koji od posta svoga imaju samo gladi žič I on nam je rekao Ko ne ostavi isprazan govor I vrijeđan tokom toliko mjeseca Ramazana Pa nije trebao ni ostavljati Nije trebao ni ostavljati Hranu i piće Kaže Obavijestili su Resululaha ko je to učinio Resulullah vidio da je neko donio vodu postavio Kaže ko je ovo učinio Kaže obavijestili su neko Sa toale, pa je Resulullah s.a.v. rekao Allahumma fatihu fiti Odmah dobu, dobija Resulullah s.a.v. Kaže, gospodaru moj, dadni njemu razumijevanje vjeri. Jedan od glavnih principa, i molim vas, probajte ga u životu živjeti. Kada ga živite, vidjet ćete da osjećate slast lijeđenja Muhammeda s.a.v. Kaže Resulullah, kada vam neko učini nešto lijepo, nagradite ga, uzražite Ako ne možete da mu uzvratite tada, neći materijalnim, u najmanju ruku učite domu za njega. Recite, Allah te nagradio, Allah te pomogu, Allah te usreći. Subhanallah, kada bi mi cijenili ove dvije stvari, da sakrivamo svoja dobra dijela. Nekada ljudi nisu znali da umahali ko čini dobro dok tajne preseli, pa se prestane čini dobro jer je ovaj preselivno. A nije imao potomaka na koje bi mogao Emanet da prenesi. Danas mi jedan Motevelija govori, kaže, babo mu je ostavio Emanet da vodi brigu o džami. Puno je, kaže, problema na koje nalazim, ali babo mi ostavio Emanet da ja vodim brigu I on, i čitava njegova porodca, blizu stanije džami, uvijek, ili ćeš vidjeti njega, ili ćeš vidjeti njegovoga sina, ili je njegova hanuma tu. Uvijek su oko džami. Prvi princip, sakri i dobra dijela. Drugi princip, kada vam neko učini dobro nešto, nagradite ga. Pa subhanallah, zar nije Rasulullah s.a.v. rekao da je od tvojeg poštovanja prema tvojome ocu, da paziš prijatelje svoga bavi. Zavisli veličini, ne samo da ona, prema roditeljima dobročinstvo, nego ako je bavo imao prijatelji, nemoj bavo barem jednom ugodni i se sjeti. Poselami, reci ste bil prijatelj muka babi. Ja želim i Sunah Koja je veličina Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Ovo će pokaži. On je zabranio da se vrijećaju umrli pa makar oni bili nemuslimani. Ovde ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi wasallam nam govori o tome kako je on Bozhi poslanik sallallahu alaihi wasallam uvijek ljudima uzvraćao Na ono dobro koje učini, Kada se dobro promovir, kada se o dobru govori, kada se dobro postavlja kao obrazac, a mimo ljudi. Nebitno je da li ovdje sjedi ovaj ili Bitno je da se hadis Rasulullaha s.a.v. čita. Kad sam, ra, kad sam vam na početku rekao da je najdraže dijelo ono u kojem čovjek ustreje. Završite, mi imali štotinu, štotnu, 200 djesto halki. Zamisli da smo samo svaki put Resul Ullaha spomenuli pet puta sa salavatu. Pet stotina puta. Za svaki taj salavat deset puta gospodar ne nas salavat donesi. To je pijet hiljada salavata na svakog pojedinačnog. Nedozvolite, pogotovo u mjesecu Ramazana, kada i badet intenzivnije čini, da ove smjernice zanemari. dobri Allahovi robovi, Više se stide svojih dobrih djela nego što se mi istidimo svojih grija. On kad mu kaže, "E ti što uradio, isto ko mi je samo ruku On dobro, kaže, "Ti što uradio, ti što pomogao, ti što podržao." Isto ko da mu samo kaže, "Vi ste ih je stid dobrog djela nego što je vas stid grija." E sada Ova tova Resulullaha s.a.w. Dajte da vidimo i tu pozadinu jednu. Gospodaru moj, dadni mu rasumijevanje vjeriti. Ovo je na neki način i potvrda. Da je Hazret i Ibn Abbas, nadjelu Abbas, razumijevao vjeru pravilo. Čim mu je još Resulullah proučio tu dovu? Jer on donosi Resulullahu vodu. Zna da nakon, da nakon što čovjek bude u toaletu, čak imate, ne znam od vas, je liko čuo za mali abdest. Imate mali i veliki adest. U sunet se spominje, mali abdest je oprati ruke i zaprati usta. Prije i poslije, jel? To je, zove se mali abdest, zašto? Jer je to od suneta Resulullah, pogotovo nakon, jel? Pri Zašto? Da se usta i zaperu, da se ruke oprati. To je mali abdest. E sada, subhanallah, ovdje imate, kad sreti Abdullah ibn Abbas, dolazi Resulullah i donosi vodu. Jer ja njemu Resulullah to naredi? Jel ja da ni? dobro. Ima li ide u hadisma da Rasulah naređuje da se to učini nebe? Šta je tu bilo? Šta je nema vrlo bitno u ovom vremenu? Što bih ja volio da više je kod mladića naših muslimana i muslimanki. omladne pogotovo da imamo više? On je učinio dobro za koje je vidio potrebu iako mu čak Rasulullah s.a.m. nije rekao da donesi. I je inicijadivu Ja razumiješ? Prepoznao je po potreb. Mi imamo potrebu da se družimo. Ne želimo da prekidamo Ramazan. Elhamdala Allah nas pomogao da organiziramo i staravod. Mi smo prepoznali nešto što nama treba. men treba da vidim vas. Vama treba da spominemo Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Da spominemo gospodara u mjesecu kada je spominjanje Allah najvjernije. Prepoznajte potrebno. I zato je Rasulullah rekao, ko u islamu vede neki lijepi običaj, šta ima? Ima nagradu za sve one koji budu po tom običaju radu. Sad zamiste Abdullah ibn Abbasan, vidja li ashabi kako donosi vodu. niko, kad ide i sa dobrovi, evo, evo ti vodi. To je sumnet Rasulullah. Ovo je razumijeranje, vi se sjećate kod, dok smo išli kroz knjigu o znanju. Pa smo govorili, prva stvar koja ide, jeste da razumiješ. Pa kada pravilno razumiješ, onda možeš primijeniti. Nema bez pravilnog razumijevanja vjere. Nema vjere, vjera ne živi. Vjeru mi ubijemo svojim nametanjem šta je vjera. Alhamdulillah, Allah dragi nas počastio. Pa u mjesecu Ramazanu imamo posebnu priliku. Ovaj, sazreti Abdullah ibn... Abbas, on je Amičić Rasulullaha s.a.v. i spominjali smo ga prošli put to je onaj koji je kad bi Rasulullah klanja u noć on bi stao uz Božijeg poslanika da klaniš dječak bi jedna od bitnijih prilika u Ramazanu za nas sve ja bih vas da molio. to je jedan ibadet koji nažalost mnogi ljudi će izaći iz Ramazana neće mu se dovoljno posvijeti a to je da malo preberemo po svom životu da malo vidimo gdje smo mi Da mama vidi mu prošloj godini ja sam planirao deset hatmi, koliko sam proučio. Ja sam planirao održavanje rodbinskih veza, ja sam u rodbinu posjetiti. Jedna od karakteristika iskrenog vjernika jeste da on gleda ono što on može učiniti, ne gleda što što su drugi trebali učiniti prema njemu. I Rasulullah sallallahu nam je rekao: Blago onama kim koga vlastite mahane spriječe da razmišlja o tuči. Mjesec Ramazan je i u tom pogledu poseban. Zašto? Zato što u, u mislima svojim zamisli koliko toga je prošlo. Godina dana iza nas. Šta sam misli u radju? Šta mogu učiniti u Ramazanu? Pa ako mogu da promijenim sebe, da uvedim neki novi, lijepi občaj koji će me plati od onoga Ramazana do sljedećeg. Pa imam jednostavnu djelu Ono što se vidi i što je lako uočiti jeste da preispitivanje ljudi kada sjednemo na sjelo, vjerujte strah je čovjek koliko puta spomenemo druge a zaista zanemarimo sebe. Zanemarimo svoje mahane. Gospodar kaže u i u vama samima dar ne vidite sve one mahane koje mi Mi možda drugim ljudima pripisujemo, možda su one prisutne kod nas i možda znatno prisutnije nego kod njih. Mjesec Ramazan je prilika za to. Mjesec Ramazan je prilika da otvorimo novu stranicu i da kažemo, Gospoda, počasti me da spoznajem vlastite mahane i sačuvaj me da ja istražujem tuđe mahane. Jer kad istražujem tuđe mahane, ništa ne mogu promijeniti. Kad istražujem svoje mahane, mogu promijeniti. Prespa, prespavam saba, moram se promijeniti. Ne, ne učim redovno Kur'an, barem Francu dvije, moram se promijeniti. Nemam barem jedan dres u toku Hefti, nemam barem jedno druženje s Kur'anom u toku Hefti pred nekim ko će me isprati, moram se promijeniti. Kakve je koriste? Kad bi svi, što kaže jedan haprist, kad bi svi na Dunjalku morali badit zube, a mora mi, ja, što mene voli briga, što će oni morat badit zube, moram i ja, ja moram ta isti položit. I nema ljepše prilike nego je ovaj mjesec kada ne možemo kriviti šeitana lana Tullaha, ali oni su okovani. Sada naše naši prohtjevi radi, naše ve sve se radi. Sada možemo se posvijetiti, pa preispitati svoj odnos prema onom je što je bitno u životu. Jedna od, od najljepših izreka koju sam pronašao ovom, kada je Hazreti Abdullah ibn Abba stavio, stavio pred Resulullah od I to što mu je Resulullah uzvratio, naučio nas je principu, molim vas, braće i sestre, ako hoćemo da dobro živi, uzračajmo na dobro. Nek se dobro širi. Kad vidiš da neko učini dobro, probaj ga, ako ne, ako ništa, nekom je drugom, učini ti je drugome dobro. Kaže jedan, jedan velikan, žena je, kaže, kada Allah dadne čovjeku da osjeti ljubav prema, prema stvoritelju, prema njemu, kaže, dadne mu da vidi svoje mahane, a učini ga slijepim za mahane ljudi. Mjesec Ramazan je stvarno prilika da se čovjek preispita ne šta može neko drugi uraditi, nego šta ja mogu uraditi, da u ovoj čači bude više islama, da više omlet ne dolazi na teraviju, da se više družimo, da se više posjećujemo, da bolje rodinske veze održavamo. Od šta ja možemo ti možem uraditi? Šta drugi može uraditi? Ja ne mogu to. Ja i ti možem, Hajde da mi uradim ono ono što možem. Ja molim gospodara, Pošto je ostalo još malo do, do iftara da učimo dovo, ako Bog da pred sami iftar, da nas počasti stvarno da spoznajemo svoje mahani i da budemo ako Bog da slijepi na mahani drugih ljudi i pogotovo da spriječimo naše jezike da govore o tuđim mahanama.